Розділ другий. Замкнені двері. Таємне життя. Бліц-рішень. Не так давно один з найкращих світових тренерів з тенісу Вік Брейден почав помічати дещо дуже дивне щоразу, як дивився матч. У тенісі гравцям дають дві спроби подачі, і коли вони не влучають з другої спроби, то це називається подвійна помилка. Так ось, Брейден зрозумів, що завжди знає, коли гравець припуститься подвійної помилки – Гравець підкидає м'яч у повітря, відводить назад ракетку і якраз перед тим, як вона торкнеться м'яча, Брейден вигукує. О, ні, подвійна помилка. І точно, м'яч летить або вбік, або надто далеко, або торкається сітки. Здається, немає значення, хто грає, чоловік чи жінка. Дивиться він матч наживо чи в запису по телевізору, наскільки добре відчуває гравця. Я передбачав, що дівчата з Росії, яких я з роду не бачив, припустяться подвійної помилки. Не можна сказати, що Брейдену просто пощастило. Пощастило – це коли ти правильно вгадуєш, що випадає на підкинутій монеті. А подвійна помилка трапляється рідко. За увесь матч професійний гравець може зробити сотні подач. І подвійна помилка трапляється не більше, як 3-4 рази. Якось Брейден вирішив простежити за грою на великому професійному турнірі з тенісу в Індіан-Велсі поблизу його будинку в Південній Кароліні і виявив, що слушно передбачив 16 із 17 подвійних помилок у матчах. «Якийсь час мені навіть було страшно», – каже Брейден. «Мене це буквально злякало. Я вгадував 20 із 20, а ми говоримо про спортсменів, які майже ніколи не припускаються подвійної помилки. Зараз Брейдену понад 70». Замолоду він був гравцем світового класу, а останні 50 років тренував та консультував. А ще він знайомий з багатьма найвідомішими гравцями в теніс за всю історію гри. Брейден – низенький чоловік, але такий невгамовний, що його енергії могла б позаздрити людина вдвічі молодша. Якщо ви запитаєте в осіб, причетних до світу тенісу, то вони вам, напевне, скажуть, що Вік Брейден знає нюанси й тонкощі гри краще, ніж будь-хто інший. Отож, не дивина, що Вік Брейден чудово прогнозує подачу всього за одну єдину мить. Це не відрізняється від здатності мистецтвознавця кинути оком на курс Гетті й одразу знати, що він – підробка. Те, як тенісисти тримають, або як підкидають м'яч, або їхня плавність рухів, вмикає механізм у Брейденовому несвідомому. Він інстинктивно має чуття подвійної помилки. Він застосовує тонкі зрізи, аналізуючи певну частину подачі, і бац – просто знає. Але є заковика. На превеличке розчарування Брейдена він не може вирахувати, звідки він це знає. «Що ж я побачив?» – запитує він. «Я лежу в ліжку і все думаю. Як я це зробив? А я не знаю». «Я не знаю. І воно доводило мене до сказу. Це буквально не давало мені спокою». Я подумки повертався до подачі, прокручував її в голові і намагався зрозуміти. Вони спіткнулися, зробили ще один крок, додали потужності м'ячу, чинили щось, що змінило їхню програму рухів. Докази, які Брейден використовував, щоб зробити висновки, були, здавалося, приховані десь у його несвідомому, але він не міг їх віднайти. Оце і є другий критичний факт продумки і рішення, що з'являються в нашому несвідомому. Швидкі судження передусім надзвичайно раптові. Вони базуються на найтонших зрізах нашого досвіду, але вони також несвідомі. Під час експерименту в Айові, гравці в азартні ігри почали уникати небезпечних червоних колод задовго до того, як усвідомили, що вони насправді їх уникають. Свідомому розуму знадобилося ще 70 карт, щоб нарешті збагнути, що відбувається. Коли Гаррісон, Говінг та грецькі експерти вперше побачили Курос, вони відчули хвилю відторгнення і в їхніх головах раз по раз зринали окремі слова, а Гаррісон тихо мовила. Прикро це чути. Одначе, тієї миті, коли виникли перші сумніви, вони були дуже далекі від того, щоб спромогтися чітко перелічити причини своїх перечуттів. Говінг розмовляв з багатьма мистецтознавцями, яких він називає викривачами підробок, і усі вони описують процес дізнавання правди про витвір мистецтва як надзвичайно нечіткий. Говінг каже, ніби вони відчувають щось на кшталт внутрішнього зрушення. Суміш візуальних фактів, що наповнюють розум, коли вони дивляться на витвір мистецтва. Один викривач підробок описав такий досвід, наче його очі та відчуття, з рая колібрі, що злітають і вилітають з десятків місць. Протягом хвилин, інколи секунд, цей викривач підробок знаходив власників речей, які начебто промовляли до нього «Будь обережний». Ось що розповідає Говінг про історика мистецтв Бернарда Беренсона. Він інколи мордує колег своєю неможливістю чітко пояснити, як він помічає крихітні дефекти і невідповідності в певному витворі, що виявляється кепською переробкою або підробкою. Якось під час однієї з судових справ Беренсон зміг лише сказати, що в цей момент його шлунок погано працював. Йому дзвеніло в вухах. У нього раптово почалася депресія. Він відчув запаморочення нудоту втратив рівновагу. Звісно, усе це аж ніяк не схоже на наукове пояснення того, як він дійшов думки, що перед ним вигадка чи підробка. Проте більше він нічого не міг сказати. Швидкі судження і миттєві пізнання перебувають за замкненими дверима. Вік Брейден намагався зазирнути до тієї кімнати. Він не міг спати вночі, все міркуючи, чому подача тенісного м'яча змушує його до того чи того висновку. Утім марно. «Я думаю, що ми не надто добре здаємо собі справу з тими замкненими дверима. Одна річ – усвідомити надзвичайну силу раптових суджень і тонких зрізів, та зовсім інше – навчитися довіряти чомусь такому, здавалося б, таємничому. Мій батько сяде і видаватиме вам теорії, що пояснюють, чому він зробив так і так», розповідає син мільярдера-інвестора Джорджа Сороса. «Але я пам'ятаю, як дитиною слухав його і думав, що найменша половина з цього – дурниці». Тобто ти знаєш причину, чому він змінює позицію на ринку або що. Спина його просто добиває. У нього реально починається спазм, і це перший сигнал попередження. Очевидно, це частково пояснює успіх Джорджа Сороса. Він чудово розуміє важливість своїх несвідомих роздумів. Але якби ви чи я забажали інвестувати в Сороса, ми б почувалися дещо ніяково, знаючи, що єдиною причиною своїх рішень він назвав би біль у спині. Джек Велч, дуже успішний генеральний директор, може назвати власні мемуари «Джек просто з нутра, Але потім він пояснює, що вирізняє його не нутро, а ретельно складені теорії менеджменту, системи і принципи. Наш світ вимагає, щоб наші рішення мали джерело і роз'яснення, і якщо ми кажемо, як почуваємося, то мусимо бути готовими пояснити, чому ми так почуваємося. Саме тому музею Гетті було так складно прийняти, принаймні спочатку, думки таких експертів, як Говінг, Гаррісон та Зері. Набагато легше було слухати юристів і науковців, бо ж вони, юристи і науковці, могли надати безліч документів, що підтверджували б їхні висновки. Я думаю, що такий підхід є хибним, і якщо ми маємо на меті навчитися вдосконалювати якість ухвалених рішень, то змушені прийняти таємничу природу швидких суджень. Ми мусимо поважати той факт, що цілком можливо знати, навіть не знаючи, чому ми це знаємо, та погодитися, що іноді нам це вдається краще. 1. Готовий до дії Уявіть, що я ваш викладач і попросив вас прийти до мого офіса на зустріч. Ви йдете довгим коридором, заходите в двері і сідаєте біля столу. Просто перед вами лежить аркуш паперу з переліком п'яти наборів слів. Я хочу, щоб ви склали речення з чотирьох слів якомога швидше. Готові? 1. Йому була схвильована вона завжди. 2. З апельсини Флориди привезли температура. 3. М'яч він кинув тихо вгору. 4. Треба взуття давати переставити старе. 5. Він споглядає на люди годинник. 6. Спеку через спітніли самотні вони. 7. Небо плавне сіре нависає тяжко. 8. Повинні тепер забутькувати змінити ми. 9. Бінго нарешті співаймо, пограємо в. 10. Сонячне, спричиняє, світло, температура, зморшки. Здається дуже просто чи не так? Насправді не так. Закінчивши цей тест, вірити чи ні? Ви б вийшли з мого офіса і пішли коридором ще повільніше, ніж прийшли. Цим тестом я вплинув на вашу поведінку. Як? Що ж, погляньте на перелік знову. В ньому розкидано певні слова, як-от «схвильований», «флорида», «старий», «самотній», «сірий», «бінго» та «зморшки». Вигадайте, що я змусив вас пройти мовний тест, але в дійсності я лише намагався змусити великий комп'ютер у вашому мозку, ваше адаптивне несвідоме, думати про старість. Інші частині вашого мозку не сповістили про раптову причепливу думку. Однак мозок сприйняв нагадування про поважний вік настільки серйозно, що завершивши тест і вийшовши в коридор, ви б поводилися як старі. Ви йшли б повільно. Цей тест розробив дуже розумний психолог Джон Барг. Тест являє собою приклад того, що ще називають праймінг-експеримент. Барк та інші розробили численні, навіть іще дивовижніші варіанти цього тесту, кожен з яких показує, скільки всього перебуває за замкненими дверима нашого несвідомого. Якось Барк і двоє його колег з Нью-Йоркського університету, Марк Чен та Лара Барроуз, улаштували випробу в коридорі просто біля офіса Барга. Участь у експерименті брала група студентів, вони були суб'єктами випроби. Кожному учасникові дали один із двох тестів з перемішаними реченнями першому траплялися слова «агресивно», «нахабний», «грубий», «турбувати», «заважати», «втручатися» і «порушувати». У другому – «поважати», «міркувати», «бути вдячним», «терпляче», «поступатися», «вічливий» і «люб'язний». У жодному випадку не було багато схожих слів, аби студенти не могли здогадатися, що насправді відбувається. Тільки но ви розумієте, що застосовують праймінг, як він, звичайно, припиняє діяти. Після виконання тесту, що забирає лише 5 хвилин, студенти дістали вказівку пройти коридором і поговорити з експериментатором, щоб отримати наступне завдання. Одначе щоразу, коли студент підходив до офіса, Барк робив усе, щоб цієї миті експериментатор був зайнятим, розмовляв з кимось іншим, учасником, що стояв у коридорі, блокуючи вхід до офіса експериментатора. Барк хотів дізнатися, чи для того, щоб перервати розмову експериментатора і учасника, людям, яким траплялися відчалові слова, знадобиться більше часу, ніж тим, у кого були грубі. Він достатньо знав про химерну силу несвідомого впливу на відчуття розбіжності, проте гадав, що ефект буде слабким. Трохи раніше, коли він відвідав комітет Нью-Йоркського університету, що схвалює експерименти за участю людей, його змусили пообіцяти, що він припинить розмову в коридорі за 10 хвилин. «Ми поглянули на них, коли таке почули, і подумали. Ви, мабуть, жартуєте?» – пригадує Барк. «Річ у тому, що ми мали зважати на різницю в мілісекундах. Це ж нью-йоркці, ви ж розумієте? Вони не будуть собі отак стояти. Нам ішлося про секунди, ну, може, яку хвилину». Проте Барк і його колеги помилялися. Люди, від котрих очікували грубу поведінку, зрештою перервали розмову в середньому за п'ять хвилин але переважна більшість із іншої групи, 82%, взагалі не перервали розмову. Якби випробу не завершили за 10 хвилин, хто знає, скільки вони отак стояли б у коридорі, чемно сміхаючись та терпляче чекаючи. Експеримент відбувався просто в коридорі біля мого офісу, розповідає Барк. Я змушений був слухати ту саму розмову знову і знову, що години, коли з'являвся новий суб'єкт. І мені було нудно, дуже нудно. Учасники проходили коридором, помічали учасницю, з якою простісінько у дверях розмовляв експериментатор. Вона все розпитувала, казала, що не розуміє, що слід робити. Десять хвилин вона питала, де це позначати, я не розумію. Барк здригався, пригадуючи безлузість випроби. Це тривало цілий семестр. Учасники експерименту, що мали в тесті вічливі слова, просто собі стояли. Варто зазначити, що праймінг – це не промивання місків. Я не можу змусити вас пригадати глибокі особисті подробиці з дитинства, просто давши вам слова на кшталт «спати», «пляшечка» та «ведмедик». Також я не можу запрограмувати вас на пограбування банку заради мене. З іншого боку, ефект праймінгу не є пересічним. Двоє нідерландських науковців провели дослідження, під час якого групи студентів відповідали на 42 досить непростих питання з настільної гри «Тривіальне переслідування». Половина учасників попросила за п'ять хвилин до того подумати, що означає бути професором і записати все, що спала на думку. 55,6% студентів відповіли правильно. Другу половину попросили спочатку подумати про футболістів-хуліганів. І лише 42,6% із цієї групи відповіли правильно на запитання гри «Тривіальне переслідування». Група професорів не знала більше за студентів із групи футболістів-хуліганів. Вони не були кмітливішими, більш зосередженими чи серйознішими. Просто вони налаштувалися на кмітливі роздуми. І цілком очевидно, що асоціювання себе з ідеєю бути розумним, як, наприклад, професор, полегшило пошук правильної відповіді на питання. Зазначу, що відмінність між 55,6 та 42,6 є просто величезною. Це фактично різниця між складанням іспиту і провалом. Психологи Клод Стіл і Джошуа Аронсон створили навіть експериментальнішу версію цього тесту, залучивши чорношкірих студентів і запропонувавши їм 20 питань з тесту для вступу до магістратури. Коли студентів попросили вказати їхню расу в анкеті, що передувала самому тесту, ця проста дія фіксувала в них усі негативні стереотипи, пов'язані з афроамериканцями та успіхами в навчанні, а отже кількість правильних відповідей зменшилася вдвічі. Ми в суспільстві занадто віримо в тестування, оскільки вважаємо, що воно являє собою надійний індикатор здібностей і знань того, хто складає тест. Та чи правда це? Якщо біла учениця престижної приватної середньої школи отримує більше балів під час тесту на перевірку академічних знань, аніж чорношкірий учень звичайної міської школи, то це тому, що вона дійсно краще навчається, чи через те, що бути білою і відвідувати престижну приватну середню школу означає постійно фіксувати у свідомості ідеї кмітливості. Однак ще дужче вражає те, яким містичним може бути вплив праймінгу. Коли ви виконували тест на складання речення, то не знали, що вас змушують думати як старик. А свідки вам це знати? Зв'язки тут надто невловні. Ще разючищим здається той факт, що навіть після того, як люди повільно вийшли з кабінету і рушили коридором, вони все одно не здогадувалися, що на їхню поведінку вплинули. Барк якось організував настільну гру, в котрій учасники могли виграти, лише навчившись співпрацювати одне з одним. Отож, він закодував гравців думками про співпрацю, і після цього вони стали працювати одне з одним, і гра пішла набагато легше. Згодом, каже Барк, ми питали їх, наскільки добре ви співпрацювали один з одним, чи хотіли ви співпрацювати одне з одним. Ми встановили співвідношення з їхньою фактичною поведінкою. Це співвідношення дорівнювало нулю. Гра триває 15 хвилин, і коли вона завершується, люди не знають, що вони робили. Вони просто цього не знають. Їхні пояснення були абсолютно випадковими, невиразними. Мене це здивувало. Я думав, що люди принаймні можуть повернутися до своїх спогадів, але вони не могли. Аронсон і Стіл побачили те саме з чорношкірими студентами, які погано впоралися із завданням після нагадування про їхню расу. Згодом я розмовляв із чорношкірими студентами і запитував, чи вам щось завадило, коли вас попросили вказати расу, чи ви знітилися, розповідає Аронсон. Цей факт, вочевидь, має значний вплив на виконання завдання, та вони постійно заперечували і казали щось на кшталт «Знаєте, мабуть, я просто недостатньо розумний, щоб бути тут». Певна річ, результати цих експериментів вельми тривожні. Вони наводять на думку, що те, що ми вважаємо за свободу волі, насправді є ілюзією. Нами переважно керує автопілот, і те, як ми думаємо чи діємо, та наскільки добре чи думаємо, чи діємо в певний момент, піддається зовнішньому впливу дужче, ніж ми усвідомлюємо. Одначе, в тому, як таємно працює наше несвідоме, є і велика перевага. У прикладі щодо речень зі словами про старейший вік, скільки часу ви складали речення. Гадаю, на кожне речення ви витратили не більше від кількох секунд. Це швидко, і ви впоралися із завданням худко, тому що зуміли зосередитися і відкинути всі подразники. Якби ви вишукували всі можливі зразки складення слів у речення, то не завершили б завдання так швидко. Ви б відпружилися. Так, згадка про людей поважного віку змінила швидкість, із якої ви вийшли з кімнати, та чи погано це? Ваше несвідоме просто сказало тілу. Я маю підказки, що ми в оточенні, яке дуже переймається старечим віком ному поводитися відповідно. Тут ваше несвідоме діє як ментальний служка. Воно клопочеться про всі незначні ментальні подробиці вашого життя. Воно чіпляє наліпки на все, що відбувається навколо, і пересвідчується, що ви дієте відповідно, водночас даючи вам нагоду зосередитися на основному завданні, поставленому перед вами. На чолі команди експериментаторів в Айові стояв невролог Антоніо Дамасіо. Його команда провела захопливе дослідження того, що відбувається, коли занадто багато нашого розумування здійснюється за замкненими дверима. Дамасіо дослідив пацієнтів з пошкодженням невеликої, проте важливої частини мозку під назвою вентромедіальна префронтальна кора, що розміщена за носом. Вентромедіальна ділянка відіграє важливу роль в прийнятті рішень. Вона обробляє неочікувані додаткові умови та зв'язки, сортує купу інформації, яку ми дістаємо із зовнішнього світу, встановлює пріоритети і позначає пропорцями те, на що ми передусім мусимо звернути увагу. Люди з пошкодженням вентромедіальної ділянки надзвичайно раціональні. Вони можуть бути дуже розумними та доцільними, проте їм бракує проникливості. Точніше кажучи, у своєму несвідомому вони не мають ментальної служки, котрий дає їм змогу зосередитися на тому, що дійсно має значення. У своїй книжці Декартова помилка Дамасі описує, як намагався домовитися про зустріч із пацієнтом, який мав таке пошкодження мозку. Я запропонував дві дати обидві наступного місяця з розбіжністю в кілька днів. Пацієнт дістав свій записник і поглянув у календар. Його подальша поведінка, свідками якої були кілька дослідників, виявилася розючою. Близько півгодини пацієнт перелічував за і проти кожної дати. Попередні зустрічі, наближення до інших завдань, можливі погодні умови. Він назвав фактично все, що йому спадало на думку стосовно дати зустрічі. Він провів просто перед нами тривалий виснажливий аналіз, нескінченне структурування та безглузди порівняння можливостей і ймовірних наслідків. Нам знадобилася неабияка витримка, щоб не загадити кулаком по столу і не змусити його замовкнути. Дамасіо та його команда запропонували пацієнтам тест із азартною грою. Більшість пацієнтів, як і всі ми, зрештою визначили, що червоні колоди встановили проблему. Але в пацієнтів з вентромедіальними порушеннями не підніли долоні, вони не мали відчуття, що сині колоди краще за червоні. бо навіть, коли зрозуміли, в чому сутність гри, не змінили свої стратегії та не трималися подалі від проблемних карт. Їхній розум знав, що правильно, одначе цього знання не було досить, щоб змінити поведінку в грі. Це як наркотична залежність, розповідає Антуан Бачара, один з дослідників Зайови. Наркомани дуже добре знають про всі наслідки своєї поведінки, однак не можуть діяти відповідно. Усе через проблему в мозку. Саме на це ми вказуємо. Пошкодження вентромедіальної ділянки призводить до втрати зв'язку між тим, що ви знаєте, і тим, що робите. Пацієнтам бракувало служки, який мовчки підштовхував би їх у правильному напрямку, додаючи емоцій під надолонях, щоб упевнитися, вони все роблять як слід. Коли ставки високі і ситуація швидко змінюється, ми не хочемо бути позбавленими емоцій і геть раціональними, як ці пацієнти. Ми не воліємо стояти і без кінця краю перераховувати всі можливі варіанти. Інколи ми можемо впоратися краще, якщо наш розум за замкненими дверима сам приймає за нас рішення. 2. Проблема з вигадками Одного прохолодного весняного вечора не так давно дві дюжини чоловіків та жінок зібралися в задній кімнаті бару на Мангеттені для експрес-знайомства. Тут були 20-літні представники різних професій, кілька працівників з Олл-стріт і студентів-медиків та шкільних учителів, а також четверо жінок, які прийшли до групи зі штабу ювелірних виробів «Енг Кляйн». Усі жінки були в червоних або чорних светрах, джинсах чи темних штанях. Чоловіки, за винятком одного-двох, були вдягнені за манхеттенськими правилами – темна синя сорочка і чорні штани. Спершу вони почувалися ніяково, тримали в руках склянки з напоями, а потім координатор вечора, висока приваблива жінка на ім'я Кайлін, закликала присутніх до порядку. Вона повідомила, що кожен чоловік матиме шість хвилин на розмову з кожною жінкою. Жінки протягом вечора сидітимуть під стіною на довгих низьких канапах, а чоловіки переходитимуть від однієї учасниці до іншої, коли Калін за допомогою дзвіночка дасть знати, що шість хвилин спливло. Учасникам видали бейджики з номерами, і в невеличкій анкеті вони мали поставити позичку навпроти номера, якщо після шістьох хвилин їм хтось сподобався. Якщо людина з цим номером також позначала їх, то обоє учасників протягом 24 годин отримають повідомлення на електронну пошту. Залунав схвильований шепіт. Хтось сходив до вбиральні перед початком вечірки. Калін подала сигнал. Чоловіки і жінки посіли свої місця, і розмова заповнила кімнату. Стільці, на яких сиділи чоловіки, стояли на досить великій відстані від канап, де були жінки. Отож, обоє мусили нахилятися вперед, поставивши лікті на коліна. Одначе дві жінки буквально підстрибували на подушках канапи. Чоловік, який розмовляв із жінкою за третім столиком, розлив на неї пиво. За першим столиком, брюнетка Меліса, відчайдушно намагаючись розговорити свого візаві, засипала його питаннями. Якби ти мав чотири бажання, що б ти загадав? Маєш брата чи сестру? Ти сам живеш? За іншим столиком, дуже молодий білявий чоловік Девід запитав партнерку, чому вона прийшла на цей захід. Мені 26 років, почув він у відповідь. Багато моїх подруг зустрічаються з хлопцями, яких знають іще зі школи, вони заручені чи вже одружені, а я й досі самотня і просто ага. Кайлін стояла збоку біля барової стійки, що простяглася на всю стіну. Якщо співрозмовник вам цікавий, то час летить дуже швидко, якщо ж не цікавий, то це найдовші шість хвилин вашого життя, сказала вона, спостерігаючи нервові розмови пар. Іноді трапляються химерні речі. Ніколи не забуду, як у листопаді один чоловік з Квінса прийшов з дюжиною червоних троянд і давав кожній жінці по троянді. На ньому був костюм. Калін усміхнулася. Він був готовий йти. Останні кілька років експрес-знайомства зажили шаленої популярності по всьому світу. І легко здогадатися чому. Це квінтесенція зустрічей та простих швидких суджень. Люди, котрі сиділи за цими столиками, намагалися з'ясувати відповідь на дуже просте питання. «Чи хочу я ще зустрітися з цією людиною?» «На відповідь нам не потрібен цілий вечір, насправді лише кілька хвилин». Велма, наприклад, одна з чотирьох жінок, які працюють у Енкляйн, не обрала жодного чоловіка і сказала, що склала думку про них одразу. «Вони втратили мене, лише привітавшись», – мовила вона, закотивши очі. Рон, який працює фінансовим аналітиком в інвестиційному банку, обрав двох жінок, одну з яких він уподобав, поспілкувавшись із нею протягом хвилини, а іншу, Ліліан, за другим столиком, тієї таки миті, коли сів навпроти. У неї на язиці пірсинг, захоплено мовив він. Сюди приходиш і очікуєш зустріти цілу купу юристів, але вона зовсім з іншого тіста. Ліліан також сподобався Рон. «Знаєте чому?» – перепитала вона. «Він із Луїзіани Мене підкупив акцент. А ще я впустила ручку, просто щоб подивитися, як він поведеться, і він одразу її підняв». Як виявилося згодом, багато жінок уподобали Рона, що на його побачили. І багатьом чоловікам припала до душі Ліліан, також тільки-но вони її побачили. Обоє мали переможну іскру. «Знаєте, дівчата розумні», – на завершення вечора сказав Джон, студент-медик у синьому костюмі. Вони в першу хвилину знають, чи подобається мені цей хлопець, чи можу показати його батькам, чи це черговий йолоп. Джон таки має рацію, одначе розумні не лише дівчата. Коли справа стосується тонких зрізів щодо потенційної пари, розумними виявляються всі. А якби я трохи змінив правила експрес-знайомств? А якби я спробував зазирнути за зачинені двері і попросити учасників обґрунтувати свій вибір? Ми, звичайно, знаємо, що це неможливо. Механізм нашого несвідомого мислення приховано назавжди. Але що, коли я все-таки спробую і змушу людей пояснити їхні перші враження та раптові судження? Саме це зробили професори Колумбійського університету Шина Іенгар та Реймонд Фісман і виявили. Коли змушуєте людей пояснити свої дії, відбувається щось дивне і незрозуміле. Те, що спочатку видавалося цілком очевидним і чистим досвідом тонких зрізів, перетворюється на дещо доволі сумнівне. Інгар і Фісман є досить дивною парою. Інгар має індійське коріння, Фісман – єврей. Інгар є психологом, Фісман – економістом. Єдина причина, чому вони взялися вивчати експрес-знайомства – це суперечка на вечірці про переваги шлюбу за домовленістю і шлюбу з кохання. «Ми, ймовірно, породили один тривалий роман», – сказав мені Фісман. «Я з того пишаюся». Очевидячки, щоб дістатися єврейського раю, їх потрібні три. Отож, бо я вже на шляху. Цей стрункий чоловік, схожий на підлітка, має викривлене почуття гумору. Ці викладачі проводять вечори експрес-знайомств у барі Вест-Енд на Бродвей через дорогу від кампусу Колумбійського університету. Це заходи, тотожні тим, що проводяться в Нью-Йорку за єдиним винятком. Тут учасники не лише зустрічаються і позначають так чи ні. Чотири рази перед початком знайомства, після завершення вечора, за місяць і за 6 місяців. Їх просять заповнити коротку анкету, де вони позначають за шкалою від 1 до 10 те, що шукають у потенційному партнері. Категорії такі – привабливість, спільні інтереси, почуття гумору, ширість, розум та чистолюбство. Після кожного побачення вони також оцінюють людину, з якою щойно познайомилися, відповідно до тих категорій. Уже до кінця вечора Єнгар і Фісман мають напрочуд детальну картину того, що присутні казали чи відчували під час побачення. І це дуже дивна картина. Під час однієї такої зустрічі, до прикладу, я звернув особливу увагу на молоду білявку з блідною шкірою та кучерявим волоссям і високого енергійного шатена із зеленими очима й довгим волоссям. Імена їхні мені невідомі, назвамо їх Мері та Джон. Я спостерігав за ними під час їхнього спілкування і було одразу зрозуміло, що Мері вподобала Джона, а йому сподобалася Мері. Джон сів за столик Мері. Вони дивилися одне одному в очі. Мері сором'язливо опустила очі. Здавалося, що вона трохи нервує. Вона злегка нахилилася на стільці. Скидалася на те, що вони негайно одне одного привабили. Утім, копнімо глибше і поставимо кілька простих запитань. Передовсім, чи оцінка Мері щодо особистості Джона збігається з зазначеними нею на початку вечора описом чоловіка, якого вона хотіла б зустріти? Іншими словами, наскільки добре Мері впоралася з передбаченням того, що їй подобається в чоловіках? Інгар і Фісман можуть легко відповісти на це запитання, і порівнявши з учасниками до початку побачення з тим, що їх насправді привабило, вони побачили, що описи ці відрізняються. Припустімо, Мері зауважила, що хоче когось розумного та щирого, одначе це не означає, що її неодмінно привабить розумний і щирий чоловік. Тобто Джон, який їй сподобався більше за інших, може виявитися привабливим та з гарним почуттям гумору, але не надто щирим чи розумним. І знову ж таки, якщо всі чоловіки, котрі сподобаються Мері під час експрес-знайомства, виявляться радше привабливими і кумедними, ніж розумними та щирими, то наступного дня, коли її попросять описати ідеального чоловіка, Мері скаже, що їй подобаються привабливі і кумедні чоловіки. Та це ж наступного дня. Коли ви знову запитаєте її за місяць, вона повернеться до попереднього твердження і скаже, що вона хоче чоловіка розумного і щирого. Якщо попередній абзац видався плутаним, вам можна пробачити, бо це дійсно спантиличує. Мері каже, що хоче бачити певний тип особистості, а потім їй надають повну кімнату вибору, і вона знайомиться з людиною, яка їй дійсно до вподоби, і цієї миті вона змінює свою думку про те, кого реально хоче. Утім, минає місяць, і вона повертається до того, що казала на самісінькому початку. То що ж Мері все-таки воліє бачити в чоловікові? Я не знаю. Каже Інгар, коли я поставив їй це питання. «Чи це справжня я, яку я описала спершу?» Вона замовкає, натомість говорить Фісман. «Ні, справжня я виявляюся у своїх діях», – так сказав би економіст. І Інгар заскочена. «Я не знаю, це те, що сказав би психолог. Вони не можуть дійти згоди, і все це через те, що правильної відповіді не існує». Мері має уявлення про те, що вона хоче бачити в чоловікові, і це її уявлення не є хибним, воно просто неповне. Опис, з якого вона почала, є її свідомим ідеалом, тобто те, чого вона, на її думку, хоче, коли сідає і міркує над цим. Проте в одному вона не може бути певною. Це критерії, що їх вона використовує для формування своїх уподобань у першу мить, коли вперше зустрічає людину віч на поза як ця інформація перебуває за замкненими дверима. Брейден має подібний досвід у роботі з професійними спортсменами. Протягом років він целіспрямовано спілкувався з якомога більшою кількістю гравців у теніс світового рівня і розпитував їх, чому вони грають саме так і незмінно залишався розчарованим. Провівши дослідження з найкращими гравцями, ми так і не знайшли жодного, хто достомена знав і міг пояснити, що він робить, каже Брейден. Вони щоразу дають різні відповіді або їхні відповіді просто безглузді. А ще дослідник записує на відео гравців у теніс і оцифровує їхні руки, розбираючи їх покроково, щоб знати, скажімо, наскільки градусів Піт сам повертає плече під час удару зліва через корт. На одній з оцифрованих відеокасет Брейдена великий тенісист Андреа Агасі б'є з правої руки. Зображення розібрано. Від самого Агасі залишився тільки скелет. Отож, коли він рухається, щоб вдарити по м'ячу, рух кожної частини його тіла чітко видно і можна виміряти. Запис із Агасі – це досконала ілюстрація нашої неможливості описати, як ми поводимося в певний момент. Майже кожен професіонал у світі стверджує, що послуговується п'ястком, щоб прокрутити ракетку над м'ячем, коли б'є справа. Чому? На що ж вони дивляться? Ось погляньте. Брейден вказує на екран. Бачите, коли він б'є по м'ячу. Тепер ми можемо сказати, чи його зап'ясток повертається на восьму частину градуса. Але гравці майже ніколи не рухають зап'ястям. Подивіться, воно зафіксоване. Він не рухає зап'ястям, аж допоки не відбиває м'яч. Він думає, що рухає зап'ястком під час удару, проте насправді рухає лише задовго після удару. Як може бути, що стільки людей обдурюють себе? Люди ходять до тренерів і платять сотні доларів, щоб їх навчили, як прикидати зап'ястя через м'яч, але це приводить лише до травм. Схожу проблему Брейден виявив у бейсболіста Теда Вільямса. Він, імовірно, найкращий гітер усіх часів, людина, яку поважають за знання і візію мистецтва кидання м'яча. Він завжди казав, що може подивитися на м'яч бігцем, що може відстежити його до моменту контакту. Але ще зі своєї роботи з тенісистами Брейден знає, що це неможливо. Останні п'ять футів польоту до гравця тенісний м'яч перебуває надто близько і летить занадто швидко, щоб його можна було побачити. В цей момент гравець фактично сліпий. Це діє також і в бейсболі. Ніхто не може бачити м'яч. «Якось я зустрічався з Тедом Вільямсом, розповідає Брейден. «Ми тоді працювали на компанію «Сірс» і одночасно з'явилися на одному заході. Я сказав йому, «Здоров, Теде, ми щойно провели дослідження, яке доводить, що жодна людина не може відстежити м'яч це відбувається протягом 3 мілісекунд. Він був чесний і відповів, що ж, я гадаю, мені здається, ніби я можу. Тед Вільямс найвправніший грав у бейсбол за всю історію цього виду спорту, і він упевнено може розповісти, як саме це робити. Проте його пояснення не збігається з його діями до 100 так само, як пояснення Мері про те, що вона хотіла б бачити у чоловікові, не конче збігається з тим, хто її привабив саме зараз. Ми люди маємо проблему, розповідаємо вигадки, ми дуже швидко починаємо пояснювати речі, пояснення якими насправді не маємо. Багато років тому психолог Норман Р. Ф. Майр причепив дві довгі мотузки до стелі кімнат, заповненої різноманітними знаряддями, предметами і меблями. Мотузки розташували на достатній відстані одна від одної, отож, тримаючи кінець однієї, ви не могли вхопитися за іншу. Кожного, хто заходив до кімнати, запитували таке от. Скільки способів зв'язати ці дві мотузки ви можете вигадати. Є чотири можливі варіанти розв'язання цієї проблеми. По-перше, якомога далі відтягти одну мотузку в напрямку іншої, прив'язати її до якогось об'єкта, наприклад, стільця, а тоді дістати іншу мотузку. По-друге, можна взяти третю річ. Скажімо, подовжувальний шнур і прив'язати до однієї з мотузок так, що вона набуде достатньої довжини, а тоді дістати іншу мотузку. По-третє, взяти кінець однієї мотузки і використати якесь пристосування, наприклад, довгу жардину, та підтягнути мотузку до себе. Майер побачив, що більшість людей знайшли ці три способи досить легко. Проте четвертий спосіб розв'язання – розгойдувати одну мотузку сюди-туди, як маятник, і потім схопитися за іншу – спав, на думку, небагатьом. Решта зайшли в глухий кут. Майер дозволив їм сістий почекати 10 хвилин, а відтак, не промовивши жодного слова, пройшовся кімнатою до вікна і просто торкнувся однієї мотузки, змушуючи її витатися вперед і назад. Звісно, після цього більшість людей вигукували «О, саме так!» і здогадувалися про варіант маятника. Одначе, коли Майер попросив цих людей описати, як вони дійшли такого умовиводу, в лише один учасник дав правильну відповідь. Майер пише «Вони твердили щось на кшталт. Це просто спало мені на думку, інших варіантів не залишилося. Я зметикував, що мотузка розхитуватиметься, якщо до неї прив'язати тягарець, ймовірно, мені це підказав курс із фізики. Я думав, яким чином мені притягти сюди мотузку, і змусити її розгойдуватись видалося єдиним можливим варіантом. Професор психології звітував про таке. Вичерпавши всі можливі варіанти, я вирішив її розгойдати. Я згадав, як прилітають через ріку. Я побачив картинку, як мавпи гойдаються на деревах. Картинка з'явилася синхронно з розв'язком. Цей варіант здався остаточним. Чи брехали ці люди? Чи соромилися вони визнати, що розв'язали проблему лише тоді, коли дістали підказку? Аж ніяк. Справа в тому, що підказка Майра була настільки завуальованою, що її сприйняли тільки на несвідомому рівні. Її обробка відбулася за замкненими дверима, а тому, коли Майер попросив пояснити, суб'єкти дослідження відповіли те, що здавалося їм найімовірнішим. Саме так у ціну ми платимо за численні переваги наявності замкнених дверей. Коли ми просимо людей пояснити свої міркування, а нато ж міркування, що випливають з несвідомого, мусимо бути обережними з тлумаченнями їхніх відповідей. Коли справа стосується романтичних взаємин, ми, звісно, це розуміємо. Ми знаємо, що не годні раціонально описати ту людину, в яку можемо закохатися, тому та -то й ходимо на побачення, випробувати свою теорію на практиці. Всім відомо, що краще, аби фахівець показав, а не просто розповів, як грати в теніс, гольф чи на музичному інструменті. Ми навчаємося на прикладах чи конкурентному досвіді, оскільки є певні межі адекватності словесної інструкції. Проте в інших сферах нашого життя я не певен, що ми повсякчас зважаємо на таємниці зачинених дверей та небезпеки проблеми з вигадками. Інколи ми вимагаємо пояснень, яких насправді не існує, і, як присвідчимося в наступних розділах книжки, такі дії можуть мати серйозні наслідки. Після вироку О'Джей Сімпсону, одна з присяжних з'явилася на телебаченні і упевнено заявила, до мого рішення раса не має жодного стосунку, каже психолог Джошуа Аронсон. Але звідки їй було це знати. Моє дослідження зі вказуванням раси та виконанням завдання, дослідження Барга з перериванням розмови, а також експеримент Майра з мотузками показують, що люди геть зовсім нічого не відають про те, що впливає на їхні вчинки, але вони рідко відчувають, що не відають. Ми мусимо визнати своє невігластво і казати частіше я не знаю. Звичайно, експеримент Майра має й інший так само важливий урок. Суб'єкти випроби були загнані в глухий кут, вони були розчаровані. Вони просто сиділи упродовж 10 хвилин і більшить, без сумніву, відчувала, що провалюють важливий тест, що їх виставляють дурнями. Проте вони дурнями не були. Чому ні? Бо всі присутні в тій кімнаті мали не один розум, а два, і поки свідомий розум був заблокованим, несвідомий сканував кімнату, шукаючи можливостей, обробляючи всі ймовірні підказки. І щойно він знайшов відповідь, як підвів їх, тихо й переконано, до розв'язання проблеми.